Kira Kiralina. Scenariu radiofonic de G. De Vasile. De ani, bătrânul fluviu curge când vigelios, când mol, încărcat de legende, legat de balade, purtând în murmurul său doruri străvechi, mâhniri și bucurii. Străvechi povești se zamislesc din vreme în vreme pe coama valorilor dunerene, Povești de vitejie, de iubire. Răscolind sufletul cu tainica lor frumusețe, cu tâlcurile lor, Ce aduc în lumina amintirii vieți dăruitoare, simțiri slobode și înflăcărate. Între aceste povești, unele împletite în stihmeșteșugit, Veacurile păstrat au și pe aceea a prea frumoasei Chira Chiralina. De mult, pe când se petreceau întâmplările ce le veți asculta, oamenii de pe pământul din stânga Dunării trudeau să-și agonisească pâinea cea de toate zilele, semănându-și ogoarele sau pornind cu lotcile pe valuri în căutarea peștelui. Flăcăi voinici fete frumoase cu extrălucitor castelele se îndrăgeau și se iubeau cu credință nestrămutată. Căci multe fete frumoase au trăit, pe pământul acesta înflorit și fremătător, Scăldat de nedomolitele talazuri. Și între aceste fete mândre, zice-se că era una fără seamăn, Chira Chiralina. Angiţă din Vadul braili, Fată frumoasă cum nu se mai văzuse alta pe meleagul dânărean. În Vadul Brăilii, în susul dunării, Printre caicele mai în jos de schele, Carcă mi se încarcă două-trei sandale, NOU GALIOANE Pe dunerea bătrâne erau neîncetat dute vino de caice și de corăbii Neguțători de pe îndepărtate meleaguri Veneau către țărmul Valah după tot soiul de cumpărături Grâne, vite și oi, lemne și ceară și vinuri miresmate. Așa se face că într-o bună zi poposin văd Brăilii Din cine ce pământuri O făptură puțin obișnuită la chip era, negru și ciudat, Cu solzi după cap parcă sunt de crap, Cu solzi mai pe burtă parcă sunt de știucă, și când îmi strănută, câine-i întărâtă. Daţi zor, daţi zor mie mi-a iar mi Sete de vin! Sete, dar nu de vin, cât de chira! Caicele Ca străinului se încărcau zi și noapte. Dar el însuși n-avea răbdare să priveze lucruri, că cerea veșnic misteri de sete. Până le încărca, până le umplea, Vin de unde bea? Tot din Brăila și de la Chira, Chira chiralină, Floare din grădină, rumenă călină, Fata Chițului din Cara ghizele, Nume Frumușele. Palurile tunării Și tot atât de amezitor Ca privirile chirei Și astfel privind-o mereu Pe chira Kiralina, Floare de grădina Neguțătorul venit de peste măr Căzu pus de o dragoste pătimașă Făcea el ce făcea Se învârtea printre caice Dar tot către Kira al mânau pașii Și iată-l din nou la cârciuma mică, mică și pitică, Cu ferești de sticlă, Cu uși de sipică, Cu 50 de uși, Cu 100 sută de buți. Ia, străine, hai, ia și bea, Vin, Ghiurgiuliu, vin de buturugă. Ah, chiră, chiralină, Floare de grădină, rumenă călină, Ia-mă tu pe mine ca să trăiești bine. Ei, străine, că dacă te-aud frățiorii mei cum mă ispitești, okay. o să fie vai și amar de tine. Hristian! <laughs> În stranută să-mi sperești și dracul <laughs> O, oh, cine râde de mine, râde de el însuși! De noastră-i fi bine! Lasă-vă să-i întorc, te chirii! <laughs> Îți ia frâin pe aped-o dragostea ta! Adă vin, chiră frumoasă! Hai, toarnă! Hai, toarnă! Ah, vreau să-mi sting pojarul ce marde. arde. Oh, chiră, chiralină, ia-mă tu pe mine de vrei să fii bine. Uite brâie și marame și salbe de aur sunătore. Mm, Ia-ți salbele și maramele de aici. Lasă-mă să-mi de și mută-ți gândul de nu vrei să cunoști mânia fraților mei ca ei sunt becheri, ca sap de boieri și de negustori, Ca sap de la dii, haiduci de la jii! Îți dau și naframe, îți dau paftale de aur și haine de aur. Ascultă, străine, dacă ai băut prea mult, du-te de culcă! Nu-ți mai dau niciun strop de vin. Nu-mi mai îmi dai să beau? Ha -ha -ai. A -oare vinul aici? La crânșma cu butii dese de o sută de vedre? dăm să beau o butie, un <laughs> Ce bun, eu visez! Nu-ți mai dau niciun strop! Hai să lasă că o vedea noi! O vedea noi până la mâna! Vina, Chiră, cu o de vin roșu ca mărgeanul. Trebuie să chilă, de veniră! Trebuie sănătatea, chilă! Trebuie să Ce Trebuie să Nu voi să Era cu să și vorbea să chilă! Ar fi bine să te ferești de urzelele neguțătorului. te a pus gând rău, Chiră-Chiră-Lină. e gând rău? Da, da. Dacă mi-a pus mie gând rău, înseamnă că și-a pus lui însuși. E, e ușor să vorbești? Mai greu să te ferești. Ha, hai, ia de bea mai bine și nu mai purta mie de grijă. Într-un ceas bun, fraților! Hai, hai, ceas. de pentru Chira! Fata cea mai bună vre-a Da, să cu Ia te uită, iar a venit buzatul. Ia, ia să spui curat ce gânduri te bat. Mă bat gânduri cu șvicuiri de foc și cu tăișuri de gheață. Gânduri de tot felul. Mai lasă-o în pace pe Chira. Lasă-o de nu vrei să te ucide frații ei. Căci frații Chirii sunt hoții Brăilii, șerpii Dunării. Ah, frații ca frații. N-am nimic cu frații. Vreau să o duc pe Chira în țara mea, în palat de aur. Mai bine stai de bea cu noi și uită-o pe Chira, calminte. Nu o cu voi! Nu mai nimic! Eu cu Chira vreau să vorbesc. Va mai bine, dă pace. Hai, du-te și te curcă să-ți mai treacă de urât. Chira, Chira, floare de grădină, rumenă călină, că mi te o duce în țara mea cea mare, dincolo de mare, și-ți fac așternut parale mărunte pe sârmățe sute și ți o mai așterne trei rânduri de perne, tot cu mahmudele și cu peruzele. Hai, du-te, du-te, du-te și mă lasă! Măi străin buzat, Negru și nciudat Ce gânduri te bat! S-a lăsat noaptea, A scăpătat soarele după coama sălcilor, Noapte albastră, Noapte vânătă, Noapte neagră, Noapte de jar. Doarme vântul şi apele, însuără pe spechirea. Chiar acum, la ceasul acesta de taină al huhurezilor, ceas prielnic, doarme vântul, se tânguie apele. E o primește și de moarte. Îl cunosc. E glasul Tirei. Tirea-Tiralina! Da. Să știți că a răpit-o blestematul. Repede furtați. Să-i sărim în ajutor! Hai, Păi <îmână -i> <îmână -i> culița mea bună! Nu fie teamă, ești în caicul meu. Taci, taci dată. Chiră, Kiralina, floare de grădină! Lasă-mă, lasă-mă, să te apropia! Lasă-mă să mă arunc în valuri! Mai bine să mă înghită Dunărea decât să mi împar zilele cu tine! De nu stai! Te leg și mi te petrei cu din cap de vârf de gata! No! Își urma calea și-o întristat. Pe maluri fremătau sălciile sub pavântului. vântului. Și Chira Chiralina plutea spre depărtări în caicul negoțătorului, ca o floare mâhnită smul să hoțește din lumina pământului ei. În astă vreme, frățiorii Chirei, care să pe meleaguri îndepărtate, se întorceau în goană aprigă spre casa părintească. Chira surioară! Chiră, chiralină, floare de grădină! Chiră, chiralină, rumenă călină! Aneichi copilă! Descuie poarta că duce maverea! Vine, Costandine! Chira nu răspunde că n-are de unde! unde e chira, surioara noastră? răspunde odată maică nu le mai chinui! Chira nu răspunde că n-are de unde! Străinul buzat pe Chira a furat! În sandal a pus-o și cu el a dus-o. chiralină, floare din grădină, de ce stai străină? Că eu te duce în țara cea mare. Dincolo de mare. Ce se aude? Trop de copite pe țărm? Noapte de smoală și de cenușă. Noapte brăzdată de fulgere, Adânc vuesc valurile, Amarnic de iute plutește caicul către gurile Dunării, Dar și mai năpraznic gonesc frații Chiirei pe urmele răpitorului. Căzând înțeapă apele înspumate, stele în cer, stele în dună. Și frații chirii hoții brăilii, Șerpii dunării în apă sărea, Afun că se da, din coate nota, Dunărea tăia, iute se ducea. Am dat un caic, un caic dar am, și caicul furt. Vârstivaţi-vă în trei părți. să ne înconjurăm din trei părți. Să strigăm din trei părți, odată numele Chire. Sunt aici. Cum de mi-ai plecat cu străinul buzat? Chire, sora mea, e cu uh. voia ta. De mi-era voia, nu mă mai lega cu sfor de bumbac de vârf de catar. La hagerul și i capul. Nene, Costandine, nu pot, vai de mine, că furul e beat și el mi-a legat pletele din cap de vârf de catar. Să-mi șuim de tot, Ce este? Nu Nu este Ce, Ce s-a întâmplat? Au dat foții? Nu Ai, de cai din vadul nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, tip de, drag? de, -a de nu, să nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Învad vad, în brăilă, mai în jos de schilă, La cârciuma mică, mică și pitică, Cu ferești de sticlă, cu uși de sipică, Cu 50 de uși, cu 100 de buți, Butișoare dese, de o de vedre, Frații se întorcea, pe Chira ducea, Chira chiralină, Floare din grădină, rumenă călină. Chira, Chira, Chira! Chira! Să ne Kira, Chiralina, frumoasa dulării. Să trăiască și frații Chirii care au scăpat-o din mâinile cu Chiră, Chirioare! Chiră, Surioare! 50 de becheri, casab de boieri și de negustori, casab de la din, Hai duci de la Jii, de la Codru Verde, din Rușii de Vede, și de la Caiova, și din Oreva! Privește la ei! ia pe care vrei Și-o să-ți facem nuntă Pomina s-o după Și am spun povestea Că s-a încins nuntă mare Fără asemănare Nunta Chirii din vadul Brăilei iar valurile Dunării și vântul zilelor și al nopților, murmurând prin sălcii, Dea până de atunci prefăcute în cântec, toate acele întâmplări. În vadul brăilii, în susul Dunării, printre căiice, mai în jos de schele, carcă, mi se încarcă. Două, trei sandale, nouă galiuane. Ați ascultat scenariul radiofonic „Kira Chiralina, de G. de Vasile. Au interpretat Rodica Tsuţuianu, Eugenia Eftimie, Octavian Cotescu, Dinu Ianculescu, Vasile Lupu, Mircea Mediano, Dan Damian, Jean Reder, Sorin Stratilat și Traian Moraru.